Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина третя «Країна веселок». Розділ 39. З настанням ночі у таборі Шамплена з'явився граф Депейрак у супроводі іспанських солдатів. Він приїхав верхи і привів шістьох коней для протестантів. Коні тут рідкість, дбайте про них як належить. Сидячи на коні посеред табору, він окинув поглядом навколишні хатини, звернувши увагу на пожвавлення та порядок, що панували там, де недавно були лише похмурі руїни. Граф наказав індіанцям, що слідували за ним, покласти на землю важкі ящики. З них витягли нову ретельно загорнуту зброю. Кожному чоловікові та кожній жінці по мушкету. Хто не вміє стріляти, нехай навчиться. Почніть завтра ж на світанку». Маніго, що вийшов йому на зустріч, недовірливо взяв один мушкет. Це нам? Я вже вам сказав, ви також розділите між собою шаблі та кенджали, а для найкращих стрільців є шість пістолетів. Це поки що все, що я можу вам дати. Маніго заявив зі зверхньою гримасою. Як це розуміти? Що сьогодні вранці ми були закуті в ланцюги, і нас мали отод -от повісити, а увечері ви нас озброюєте до зубів. Він був майже обурений тим, що здавалося йому непослідовністю характеру. «Не завдавайте нам образ, вважаючи, що ми так швидко перетворилися на ваших союзників. Ми, як і раніше, знаходимося проти волі і, наскільки мені відомо, поки не дали відповіді на ваші примусові пропозиції. Вирішуйте скоріше. На жаль, я змушений вас озброїти. Я отримав звістку, що зграя каюгів з ворожого нам племені ірокезів надіслана за нашими скальпами». За нашими скайпами повторили всі, помацавши себе за волосся. На жаль, тут час від часу трапляються такі неприємності. Англія та Франція ніяк не можуть домовитися, кому ж із них належить мен. Нам, поселенцям, це дає можливість мирно трудитися. Проте час від часу правителі Квебеку платять прикордонним племенам, щоб вони влаштували набіг і вигнали блідолицих, які обґрунтовуються тут без волі короля Франції. Англія робить так само. Але їй важче знайти спільників, тому що я заручився підтримкою Масави, великого вождя Могікан. Тим не менш, жоден Блідолиця з великого лісу не почувається у повній безпеці від різанини, яку може вчинити будь-яке з розсіяних тут племен. Чудово, саркастично зауважив Маніго. Ви вихваляли принади та багатства ваших володінь, але забули сказати про небезпеки, які нам тут загрожують, і про те, що нас можуть перерізати на півголі дикуни. Хто сказав вам, панове, ніби на землі є місце, де людина не змушена битися, щоб зберегти життя? Рай земний давно не існує. Єдина свобода, яка доступна людині, це право вибирати, як і чому вона хоче жити, боротися та померти. І давні юдеї боролися на чолі з Ісусом новином, щоб знайти землю обітовану. Він повернув коня і розтанув у сутінках. На заході сонця по небу попливли опалені хмари, подібні до диму, від величезної пожежі, на пліду перламутровому фоні. Море було кольору темного золота, а чорні острови множилися, мов зграя акул, що пливла до берега. Кроулі, що підійшов, запропонував скористатися останніми променями сонця, щоб виставити сторожові пости і вартових. Виходить, розмови про індіанців – це серйозно? Усе може трапитись. Краще знати про це і бути на сторожі, ніж прокинутися зі стрілою між лопатками. Я думав, він жартує. Задумливо промовив Маніго, дивлячись на зброю біля своїх ніг. Пастор Бокер стояв із заплющеними очима, наче громом уражений. Він жартує, але знає писання, промимрив він. Його жарти змушують багато про що задуматися. Брати, а чи заслужили ми землю обітовану? Чим нарікати на Господа за послані нам випробування? Чи не краще їх прийняти як справедливе відкуплення гріхів наших та ціну, якою нам належить сплатити нашу свободу? Анжеліка прислухалася, як стихає вночі стукіт кінських копит, дихання вітру та моря. Таємниця ночі над невідомою землею та її небезпеками. Ті, хто не спав тієї ночі, прислухаючись до найменшого шуму, були здивовані спокоєм, що раптово зник. Тривога та сумніви залишили їх. Відповідальність за цей клаптик землі, де вони тільки-но звели свої ненадійні притулки, раптом надала їм впевненості. Тримаючи руку на дулі мушкета, Ступивши погляд у темряву, протестанти змінювали один одного на постах вартових. Їхні суворі постаті вимальовувалися біля вогнищ поруч мисливців, що загорнулися в хутра. Своїми кольористими й мальовничими промовами трапери прилучали їх до навколишнього напівдикого світу. Ларошельці починали забувати про минуле. До ранку тривоги так і не було. І це було сприйнято мало не з досадою. Анжеліка попросила дозволу взяти коня, щоб з'їздити до Голдсбору. Мабуть, і більше за всіх було не по собі. Її чоловік так і не покликав її до себе. Приїхавши напередодні, він навіть не намагався її побачити, та не спитав про неї. Він то звертався з нею фамільярно, як спільник, то надавав їй повну незалежність. По суті, така поведінка була неминучою, поки оточуючи не знали про кайдани, які їх об'єднують. Але Анжеліка починала втрачати терпіння. Підчужані Жофрея до пейрака була їй нестерпною. Їй було потрібно бачити і чути його. Кроулі нагадав їй про індіанців каюг. Але вона лише знизала плечима. Індіанці каюги. У тому похмурому настрої, в якому вона перебувала, вона готова була звинуватити Жофрея в тому, що він скористався цим приводом, щоб тримати її на відстані. Господар заборонив будь-кому віддалятися від табору Шамплена. Анжеліка з упертим виглядом не звернула жодної уваги на ці слова. «Їй треба в Голдсборо», – сказала вона. Коли вона сідала на коня, Оноріна щонила такий крик, що довелося взяти її з собою. О, Оноріно, Оноріно, дитинко, невже ти не можеш хоч один день посидіти спокійно?» І все ж вона добре посадила дівчинку перед собою, і вони вирушили в дорогу. Ця поїздка нагадала Анжеліці, як колись вони з Оноріною скакали нєльським лісом. Вона їхала дорогою, вистеленою сухими травами, що приглушували стукіт копит. Літо наближалося до кінця, і в повітрі плив аромат лісових горіхів та теплого хліба. Знайомий та солодкий запах, мабуть, під листям ховалися ягоди. До звичної краси дубового й каштанового лісу додавалася екзотична краса світлих беріз з потрісканою шовковистою корою і кленів, що стікали запашним соком. З насолодою Анжеліка знову вдихала лісове повітря, найулюбленіше. Але таємниця цих місць була іншою, ніж таємниця Н'єльського лісу. Від незайманого лісу виходила особлива чарівність. Н'єль був обтяжений пам'яттю про друїди, а вікінги, єдині білі люди, які в далекому минулому висадилися на цих берегах, залишили на згадку про себе лише дивні вежі з грубо обтесаного каміння біля самого моря. Тяжкі кроки цих завойовників так і не дійшли до лісів, які знали лише біг незліченних тварин і ходу рідкісних мовчазних індіанців. Анжеліка не помітила, що кінь звернув на іншу стежку, що веде до вершини пагорба. Простір, що раптово відкрився, вразив її. Вона побачила перед собою кукурудзяне поле. У центрі на дерев'яному настилі під навісом сидів на навпочіпки індіанець. І довгою жердиною відганяв пернатих грабіжників. Праворуч віднілася огорожа навколо індіанського села. Над вігвамами вився демок. Вдалині пшеничне поле змінювалося гарбузовим і ще одним, де росли невідомі рослини з великим блискучим листям, яке вона прийняла за тютюн. І всюди розпускалися яскраві соняшники. Але незабаром ліс знову зімкнувся навколо цього сільського краєвиду. Здивована вершниця не здогадалася спитати дорогу. Кінь продовжував підніматися вгору, мабуть, за звичкою. На вершині вона сама зупинилася. Анжеліка окинула боязким і водночас жадібним поглядом місцевість, що простягнулася біля її ніг. Серед дерев всюди вгадувалося мерехтіння незлічених озер і ставків. І вся ця білоблакитна мозаїка була осіяна скелями, із яких скидалися білі потоки. Вона боялася дихати, поступово звикаючи до величного і безтурботного краєвиду, з яким вона мала зродитися. І в цей момент Оноріна поворухнулася і витягла ручку. «Там! – сказала вона. Внизу в долині злетіли птахи і з гучними криками промайнули повз них. Але Оноріна не опустила руку. Вона намагалася привернути увагу матері не так до птахів, як до того, що їх злякало». Анжеліка глянула вниз і виявила довгий ланцюжок індіанців, що просувалися вздовж струмка. Відстань і гілки дерев завадили їй чітко розглянути, але вона помітила, що їх було багато, і що вони не були селянами, що йшли на поле. І несли вони на плечах не землеробські знаряддя, а луки та сагайдаки. Може, мисливці? Вона намагалася сама себе заспокоїти, але відразу згадала про каюгів, щоб її не виявили, вона трохи відступила до дерев. Індіанці рухалися вздовж струмка швидко, але обережно. Червоне і синє пір'я у них на головах звивалося серед листя, наче довга різнокольорова змія. Справді їх було багато, занадто багато. Колона рухалася просто до моря. Поверх їхніх голів у туманній далечині проступав силует форту Голсборо над бухтою, чия блискуча гладь зливалася з небом блідим під променями сонця. Було видно дорогу, що веде з Голдбору до табору Шамплена. Якщо індіанці дістануться туди, ми будемо відрізані від форту та не зможемо допомогти одне одному. На щастя, Жофрей роздав зброю. Тієї самої хвилини, коли вона подумала про нього, Анжеліка розрізнила вершника в європейському одязі, що стрибав по дорозі, яка веде з форту. Інстинктивно вона впізнала його раніше, ніж він наблизився. Чорний плащ, який розвівався, пір'я на широкому капелюсі – це був граф Депейрак, один. Вона подавила крик. З піднесення вона бачила, як індіанці з'їжджалися до збору на березі. Через кілька хвилин вершник, що скаче увесь опір, зіткнеться з ними. Ніщо не могло попередити його про небезпеку. Вона крикнула з сили, але голос не досяг його слуху, загубившись у безмежному просторі. Однак раптом, чи попередив його інстинкт людини, яка не раз дивилася смерті в очі, або один із індіанців занадто рано випустив стрілу, або інший випустив бойовий клич, вона побачила, як він стримав коня з такою силою, що він встав дибки, потім повернув його, з'їхав з дороги і піднявся на скелястий горбок, що височив над деревами. Там він швидко озирнувся, щоб оцінити становище». Раптом без видимої причини його кінь знову став дибки, потім звалився. Анжеліка здогадалася, у нього потрапила стріла. То були вони, страшні каюги. На щастя, Жофрей вчасно вивільнився зі стримен і, швидко скочивши на ноги, сховався за скелями на вершині пагорба. Піднялася біла хмарка, потім до двох молодої жінки долинули звуки пострілів. Мабуть, кожен із них вражав ворога. Але в нього не могло бути достатньо боєприпасів, щоби протриматися довго. До того ж, його починали оточувати. Пролунав черговий постріл. Оноріна знову витягла пальчика. «Там!» «Так, там!» – повторила Анжеліка розпачлива від власної безпорадності. Звук пострілу був негучніший за тріск розколотого горіха. Ніхто в Голзбору його не почує, занадто далеко. Вона хотіла було поскакати у бік бою але натрапила на суцільні гілки дерев. До того ж у неї не було зброї. Тоді вона галопом спустилася з пагорба і помчала у бік форту. Кін її мчав, як на крилах. Перетинаючи кукурудзяне поле, вона крикнула сторожу, що нерухомо сидів під навісом. «Каюги! Каюги!» Вихрем вона увірвалася до табору Шамплена. Каюги напали на мого чоловіка на дорозі до Голзбору. Він сховався за скелями, але незабаром у нього закінчаться кулі та порох, Скоріше на допомогу. «Напали на когось?» – перепитав Маніго, вирішивши, що він не дочув. «На мого... на графа Депейрака». «Де він?» – спитав Кроулі. «Приблизно за милю звідси». Машинально вона передала оноріну чиїсь простягнуті до неї руки. «Дайте мені скоріше пістолет». «Пістолета? Леді?» – обурився шотландець. Вона вирвала то, що він тримав у руках, перевірила його... Прицілилася, зарядила зі швидкістю, що видавала довгу звичку. Пороху куль, швидше. Не сперечаючись більше, шотландець теж схопив мушкет і стрибнув у сідло. Анжеліка попрямувала за ним уздовж берега. Невдовзі вони почули звуки пострілів та бойовий клич і рокезів. Кроулі обернувся і радісно крикнув. Він ще стріляє, ми встигли вчасно. На одному з поворотів дороги їм заступила шлях група індіанців. Самі захоплені, зненацька, вони не встигли натягнути луки. Кроулі промчав між ними, трошачи праворуч і ліворуч прикладом мушкета. Анжеліка йшла за ним. Стійте, наказав він трохи далі. Ось інші біжать сюди, сховаємось за деревами. Вони ледве встигли втекти в ліс. Навколо тремтіли стріли, стромляючись у тверді стовбури дерев. Анжеліка та кроулі стріляли по черзі. Нарешті індіанці залізли на дерева, щоб стежити за дорогою, перебуваючи в більшій безпеці. Але кроулі діставав їх і між гілками, їхні тіла тяжко падали на землю. Анжеліка хотіла рушити далі, але кроулі її відмовив адже їх було лише двоє. Раптом до них долинув тупіт коней, що мчали із табору шамплена. З'явилося шість озброєних вершників. Серед них були Маніго, Берн, Легаль, Пастор Бокер і два лісові мисливці. – Панове, скачіть уперед на допомогу графу Депейраку, – крикнув Кроулі. – Я залишаюся на дорозі, прикрию вас із тилу. Вершники вихором промчали повз. Анжеліка схопилася в сідло і приєдналася до них. Трохи далі вони натрапили на групу індіанців і одразу перекинули їх. Тим, хто кидався на них із піднятим томагавком, розкроїли черепи пострілами вприту. Вони просувалися вперед. З полегшенням Анжеліка побачила, що незабаром вони досягнуть місця, де оборонявся її чоловік. Щоправда, тут їм довелося спішитись і сховатися за скелями, але їхні дії сильно сковували індіанців. Влучення графа Депейрака з вершини кургану Залпи протестантів і мисливців, постріли Кроулі почали серйозно турбувати індіанців, незважаючи на їхню чисельність. «Я розчищу тобі дорогу», – сказав Мані Голегалю, – «а ти прорвись у Голдзборо, підніми тривогу і повертайся з підмогою». Моряк скочив на коня і, дочекавшись моменту, коли вогневе прикриття збільшило дорогу, помчав на весь опір. Над його вухами просвистіла стріла, збивши ковпак. Проскочив, сказав Маніго, вони не зможуть його переслідувати. Тепер нам залишається лише терпляче чекати, поки з'явиться мсьє дурвіль зі своїми людьми. Каюги починали розуміти, що їм загрожує. Озброєні лише томагавками і стрілами. Вони не могли протистояти вогнепальній зброї блідолицих, які об'єдналися. Засідка не вдалася, потрібно було відступати. Вони почали відступ, пробираючись повзком до лісу щоб потім зібратися біля струмка. Звідти вони хотіли досягти річки, де на них чекали човни. Наближення допомоги з Голдсборо перетворило їхній відхід на безладну втечу. І тут вони зіткнулися з індіанцями із села, попередженими Анжелікою, і ті обсипали їх стрілами. Уцілілі навіть не намагалися тепер дістатися до струмка. Їм залишалося лише податися у бік лісу. Ніхто більше не намагався дізнатися, що сталося – Анжеліка кинулася до пагорба, переступаючи через довгі мідні тіла, схожі на підбитих птахів із царственним оперенням. Вона шукала чоловіка і нарешті побачила його пораненого коня, якого йому довелося прикінчити. «Ви живі!» – вигукнула вона. «Як я налякалася! Ви скакали просто на них, а потім зупинилися. Чому?» Я впізнав їх за запахом. «Вони змащують тіло жиром!» Вітер доніс до мене його душок. Я піднявся на цю гірку, щоб подивитися, чи не відрізаний шлях до відступу. А вони підстрелили мого коня. Відолашний Соліман. Але як виявились тут ви, необережна жінко. Я була на пагорбі і побачила, що ви опинилися у скрутному становищі. Мені вдалося дістатися табору і викликати допомогу. А що ви робили на пагорбі? – спитав він. Я їхала до Голдзборо і помилилася стежкою. Жофрей де Пейрак схрестив руки на грудях. «Коли ж нарешті ви підкорятиметеся наказам і дисципліні, яку я вимагаю?» – спитав він, ледве стримуючи гнів. «Я заборонив виходити з табору. Це була справжня нерозсудливість. Але ж ви так само наразилися на небезпеку». «А вже ж! І я за це міг дорого поплатитися. Принаймні коня я вже втратив. Чому ви покинули табір?» – вона відверто зізналася. «Я поїхала вам на зустріч, бо не могла більше вас не бачити». Жофрей де Пайрак посміхнувся. «Я теж», – сказав він. Він узяв її за підборіддя і наблизив своє чорне від пороху обличчя до такого ж забрудненого обличчя Анжеліки. ми трохи божевільні», – м'яко прошепотів він. «Вам так не здається?» «Ви поранені, Пайраку», – почувся голос мсія Дурвіля. Перебравшись через скелі, граф спустився до присутніх. «Дякую вам, панове, за ваше втручання», – сказав він протестантам. Вилазка цих бандитів звелася б до звичайної стрілянини, якби я не зробив дурниці, виїхавши з табору без охорони. Нехай це стане уроком усім нам. Такі набіги диких племен не становлять серйозної небезпеки, якщо ми будемо вчасно попереджені, чи зуміємо триматися разом і організувати оборону. Сподіваюся, ніхто з вас не поранений. Мене мало не поранили, сказав легаль, роздивляючи свій ковпак. Маніго був спантиличений за надто швидким розвитком подій. «Краще не дякуйте нам», – сказав він буркотливо. «Усе, що тут відбувається, позбавлене будь-якої логіки. Ви так вважаєте?» – сказав пейрак, дивлячись йому прямо в очі. «Я ж навпаки, бачу, що все, що сталося, цілком відповідає логіці Мена. завчора ви хотіли мені смерті, вчора я збирався вас повісити, але ввечері я дав вам зброю». «Щоб ви могли боронитися! А сьогодні вранці ви врятували мені життя! Що може бути логічніше?» Він засунув руку в шкіряний мішечок і вийняв дві блискучі кульки. «Подивіться», – сказав він, у мене залишалося лише дві кулі». У другій половині дня мешканці табору Шамплена були запрошені до Голзбору, щоб зустріти великого Сашема Масава. Узброєні чоловіки йшли з обох боків колони, охороняючи жінок та дітей. Проходячи повсте місце, де вранці сталася сутичка з каюгами, вони зупинилися. Висохла кров почорніла, надкинутими трупами кружляли птахи. Картина смерті несумісна трепетним життям дерев, які колихалися від легкого вітерця і шумом морських хвиль. Вони постояли мовчки. «Таке буде наше життя», – сказав нарешті Берн, відповідаючи на свої думки. «Вони не були ні засмучені, ні перелякані. Таким буде їхнє життя». Через деякий час грав Депейрак, як першого дня зібрав їх біля моря. Чемно вклонившись дамам, він із заклопотаним виглядом глянув у бік бухти. «Панове, сьогоднішня подія змусила мене замислитись над вашою долею. Небезпеки, що оточують вас, дійсно занадто великі. Я ладен знову посадити вас на корабель і відвести на острови Вест-Індії». Маніго підскочив, як від укусу оси. «Ніколи!» – прогорчав він. «Дякую, пане», – вклонився граф. «Ви дали ту відповідь, на яку я розраховував. І я з вдячністю думаю про цих славних каюх, чий набіг змусив вас усвідомити, що ваші землі вже дорогі вам». Маніго зрозумів, що знову потрапив у пастку. Щоправда, тепер він сам не знав, ображатись йому чи ні. «Ну що ж, ми справді вирішили залишитися. Не думайте, що ми підкорятимемося усім вашим капризам. Ми залишимося. Ну, а роботи тут вистачає. Розмову вступила, явно соромлячись, молода вдова булочника. Ось що мені спало на думку, пане графе. Нехай мені дадуть доброго борошна і допоможуть зробити піч у землі або з щебеню. А я вже замішу хліба, скільки знадобиться, бо я допомагала чоловікові в його роботі. І мої діти теж уміють ліпити булочки та молочні хлібці. А я, вигукнула Бертіль, допомагатиму батькові робити папір. Він передав мені секрет його виготовлення, бо я його єдина спадкоємиця. «Папір, папір!» – вигукнув Марсело майже зі сльозами. «Та ти збожеволіла, доню, Кому потрібний папір у цій пустелі?» «У цьому ви не маєте рації», – сказав граф. «Після коня папір – найбільше завоювання людини». Вона не могла б без нього обійтися. Вона не пізнає себе, якщо не може висловити свою думку у формі менш скоро минущій, ніж усе мовлення». Аркуш швеленевого паперу, йому те, що дзеркало для жінки, йому подобається себе в ньому споглядати. Так, мало не забув, дорогі пані, я приготував вам деякі приладдя, без яких вам важко почати нове існування. Мануело, Джованні. Матроси піднесли скриню, яку вони дбайливо витягли зі шлюпки. Коли її відкрили, у ній опинилися дзеркала всіх форм та розмірів, перекладені сухою травою. Жофрей Депирак вручив їх дамам і дівчатам, вклонившись кожній з них, як першого вечора на борту Голдсборо. Наша подорож добігла кінця, любі пані. Вона була неспокійною, часом навіть важкою. Мені хотілося б, щоб ви зберегли на згадку про неї лише цю дрібницю, у якій ви зможете споглядати свої риси. Це дзеркальце стане вашим найприємнішим супутником. Тому що в цій країні є одна особливість – вона робить людей гарними. Не знаю, в чому тут справа. Чи в прохолодному тумані, чи в змішаних чудодійних випарах моря і лісу. Проте ті, хто тут живе, відрізняються досконалістю обличчя та тіла. Бажаю вам якнайшвидше підтвердити правоту моїх слів. Так що дивіться у люстро, милуйтеся собою. Я не наважуюсь казала пані Маніго, смикаючи свого чепчика і намагаючись прибрати під нього волосся. Я, мабуть, страшенно виглядаю. Та ні, матінко, справді дуже гарні. Хором вигукнули доньки, зворушені її збентеженням. Давайте залишимося, благала Бертіль, ловлячи сонячних зайчиків дзеркальцем зі срібною ручкою, в яке вона вже стигла надивитися.